Тоді скрутився, і з вовка раптом зробився чоловік. То був той самий звір, якого ми бачили півтора роки тому під Полтавою. Був голий, тільки зарослий страшно. Вибач, не впізнав. Вовк волака біля мене. Я б щось перекусив, бо голодний як вовк, мовив я. І я голодний як вовк, відповів вовк. «Який же ти тоді, вовк, козел ти?» – знову гаркнув я на нього. «Я прийшов у гості, а він мене голодом заморити хоче». «Тільки на лови вийшов». Вовкулака ніби виправдовувався. «То йди й принеси чогось поїсти». Він підстрибнув, знову став вовком і побіг. Вовкулака приніс конини. Десь вполював лоша. Я собі став запікати печеню, він жер м'ясо сирим. Чоловічиною давно ласував, запитав я. Та давненько, ще в зимі під лохвицею попався один москаль, саме тікав від козаків, то я його й вхопив. Товстий був жирний, я його в сніг закопав, три дні ласував. Було б тобі холодцю з нього зварити, запропонував я. Ага, той звір, певно, і не знав, що таке холодець, тож я тільки рукою махнув. Я поїв усмак, а втамував свій нелюдський голод. Скажу вам моє вбранко, полинало досить багато їжі. Та це й не дивно. Був то кусень хлопа. Звір обсмоктав усі кісточки, зарив їх у землю. Тоді скулився калачем просто на землі і заснув. Я ж почав думати. Поспішив я, звичайно, коли пообіцяв господарю, що завалю велике князівство Руське. Тяжка справа. Якщо й сам темний князь не зміг справитися з козаками, то де ж мені? скромному вербувальнику. Тільки вихід мусить бути, бо навіть зі шлунка є вихід через раку або зворотній шлях до писка. Я переборов у голові всю історію цього козацького краю, із якою був знайомий особисто. З ранніх років по корчмах тутешніх ходив. Виявилося, що русичі українці були непереможними. Жодна чорна сила не могла перемогти духу живучого їхнього. І тільки коли між ними наставав розбрат, приходили вороги і перемагали цю землю. От і сьогодні видно, що страшна козацька сила, і ніхто її перевершити не зможе, крім неї самої. Козаків треба поділити, вирішив я розмовляючи із собою. З одної сторони буде гетьман, а з другої хто? Запорожжя. Так, але цього замало. Лівобережжя. Було вже. На ці шальки треба ще поставити козацьких душ, забравши їх у Вагоцького. Хто їх поведе? Ну, звісно, Юразь. я себе аж по лобі вдарив, адже він був уже мною раз завербований. Зараз Хмельниченко, мабуть, спить, тож я напружився, аби залізти в його сон. Моє зерно добре мало там прорости, та я не зміг, мусило статися так, що молодик став ревно молитися, слухав уважно науку вчителів своїх, читав книги, святі, і зернятко моє не приймалося як слід. Треба буде знову його вербувати, а разом із ним і дядьків його ті помічниками найкращими будуть. А ще є Тетеря та Брюховецький. Я без вагань заскочив у їхній сон. «Прийшов час», – сказав я їм. Тетеря зірвався на постелі, роззираючись на всі боки. Поруч нього на розкішному ліжку лежала гола шляхтянка, тихо спала. Брюховецький також схопився. На відміну від пана Павла, він спав на твердій лежанці, у Запорізькому корені. «Ці двоє не підведуть», – сказав я сам до себе. «План у мене вже визрів. Насамперед треба рушати до Києва». Я руштовхав звіра. «Ти крутишся тут, знаєш усе. Мені потрібен кінь, тільки добрий, не такий, як ці здохляки». Звірюка замислився. «Є тут один». В одному селі жив хлоп біснуватий, тож коли піп бісів із нього вигнав, ті в коня залізли. Годиться, веди мене до нього і то зараз. Копи та били землю, вириваючи з неї травицю разом із корінням. Кінь великими стрибками долав гін загоном, версту за верстою несучи мене до Києва. Біг без перепочинку. Був гнідий, грива розвивалася на вітрі, як плащ сатани. Очі її облищали пекельною чорнотою. У могутніх грудях волувала бісівська сила. Ми з ним відразу сподобалися один одному. Він хотів мене вкусити, я ляснав його по морді нагайкою. Після того дозволив мені вискочити на його хребет, і я вивів його в чисте поле, з обгродженого хазяйського загону. Одним духом гнідей відніс мене до Києва, де я став підбиратися до Хмельниченка. Він спав неспокійно. Огорнутий густим туманом, я підійшов до нього серед ночі. Юрко не спав із простими бурсаками. Синові Хмеля дали окремі покої, де він вчився, Молився і вів довгі бесіди із вчителями та ченцями. Здоров, брате, я знову узяв образ покійного Тимоша, сів на постелі, взяв його за руку. Здоров, тимку, як я радий тебе бачити, а то ні з ким тут і поговорити, як і вісті з Чигирина. Нащо тобі той Чигирин? «Ти, Юрку, звикай до Келії! Тебе вже ніхто звідси не випустить!» «Чи гадаєш, що тепер Виговський своєю владою ділитися буде з тобою?» Видно, для нього це було болюче питання. Він мовчав якийсь час, потім відповів. «Знаєш, брате, слухаючи мудрих наставників, вчителів, чинців, я все більше... Від цієї влади, від булави віддаляюся. Мене більше до книг тягне, до бесіди мирної, спокійної. Остогидло все світське. Тут, при науці та молитвах, я ніби знову знайшов себе, мені наче по морді дали. Чи він коло тих монахів із глузду сунувся, чи що? Моє зеренце так уже добре виросло, А тут на тобі книги, молитви. Отямся, брате, Тобі ці чорноризники вже зовсім голову замакитрили. Згадай собі, хто ти є. Залиш книги молитви нашій Катерині, А сам шаблю бери. Хлопець крутив головою. Я не годин, не подужую. «На ну, то важко це для мене. Нехай козаки собі кого хочуть самі виберуть. Не дурій. Вони вже онвиговсько вибрали. На Україні кожен сам собі гетьман. Ніхто слухатися не хоче. Треба, щоб слава, кіста, кров Хмельницького знову стали над козацтвом. Тоді біснуваті гетьмани заспокоїться. А доти ладу не буде» а лише кров, війна, руїна. Юрко не хотів мене слухати. А мені вчителі казали, що Виговський добре робить. Митрополит постійно за нього молиться. Він створює для козаків свою державу, розбудовує те, що батько не встиг. Та не слухайте їх, вони з Виговським заодно». Так навмисне кажуть, щоб приспати тебе. А ті панські прислужники Україну ляхам продадуть, народ вимордують, козацький дух розсіють. Хіба за це твій батько ціле життя кров свою проливав, і ти, син його, будеш на це спокійно дивитися?»